سورت الدهر یوکم دیرشم پارکی دنولسم آیات مبارکه نن نوې درس ده و یتوف علیہم او غرزيب قد جنتی انو د فرد خدمت ول دانو نل خانو نو جوانان مخلدون چم شب او سمر سمر کلون بطیریگی خدای زوانہی کی تغییر بن رازی ادا رئیتا هم کلچی اگور تاغی لرئی مخاطبا حسبتا هم نخیال و گمان بوک پاغی لؤلو امن ثورا چدا ملغلی دی خری وری کډې شویت تر بهتر وای دا ریت کله چوغوریت دانه مثنا ثم ریت انو پد غزې کې وګوري نعیمانی او لو نعمت و ملکن کبیر او بات شاهلویا اذا هر جنتی و یول ی بادشاہی اته سول حدیث ته روضه سے بادشاہی و ی تولو کی اذنا جنتی چ آخر کے بد اور نہ روزی او جہنم نہ بروزی جنت تب اور دنشی ردیش را دنشی نو سے خیال کراشی دا ټول ڈک خل کو زین وله والله غ ډک دی ما له خو ځې پاتې نه الله ب تمنا کوه نو د وداره کداره که حیث کې راغري چې کمې خبرې تهیرېږي ر یا د چې دا موغړه دا مغړه کله چې رب پررحم کې را نو چې د د دا ټول ارمانونه پوره شي نو بعض روایاتو کېدارهغلی دي و یایاته خوشحالیږ نه چې تاالله دوره جننت در کوم لکهدونیا اولس دنیا گانی ور ورسر نور راج مکیم ای دا و ٹولو کی ادنا جنتیوی زکا و یولو یا بادشاہی با اگوری و ای دا رئیتا کلچ اگوریتا ثم رئیتا ندغزے کی اگوری نعیمن یولو انیمت وَمُلْكَن كَبِيرا وَبَاشَا هِ لُيا اې د هر جنتي به با يو لويا او د ما مولي جنتي دمر له مقام نه نو د اعلی جنتيانو بسمر وي عاليه هم د پاسد دي جنتيانو سياب سندوشين سن جامی بی سندو سند نرو ری خمو خودرن چشن ری خم بی و استبرق نو دغط ری خمنا و حلو او زیورات با چولش شوي وی, وی دویتا د دبنگلو من فدوطن چد سپینوزارو بای او قران حکیم د درې قسمه بنګړو ذکر کړ کړي د سروزارو سپینوزارو او درم د ملغلو ورو شقاهم ربهم او بس کای پدی جنتیانو رب د دوی شرابن طهورا اغسکل پاکیزا او رب کریم بدی خپل بندگان ته وئی ان هاذا بیشک دا نعمتنا کانلکم جزاء ان د تاسو د فار او تاسو چې دنیا کې کمې منډه ثړلې د قبر وخیرت د فار والي وکانا شعو مشکورا اوستاسو س مهنت کوشش قبول شوه اللهم اجعلنا من ال موفق اې دا چا مهنت او مزه او حاضری چې د الله دربار کې قبول شي نزا نعمت او برته مل ادا ګور قران یو نوې نوې خبره مخې لکه اې اې وای ته په دې خوشاله او خبرم د خوشاله دې جوړه جو جمعات کې او د جمی مسکه اقرآن تا ناستی او درستے ناستی نو پدیم خوشا لخشویو شید فکر دے چدا قبول شي مسئلہ بالا حل کېږي گی قبول نو شن مسئلہ بسنی شی نو تالاو ایموز دیو کو گو رہے خبر اخلاسا نا دا او ظلمن اسرے عمر کر رہے او سن جاندے حج کیو را سرنو او چې حج جو شو حج کھوڑے ستڑے عمل لے او دو قربانو عمل لے زکه ورته جهاد فی سبيل الله وای ها بھائی نا وخت و عرفات کې ناز ته ګاډی نو انتظارو بډاګان نه سرو نا په لګوٹ کې سګناسیو بل سروای وی مونږ په سویل ته څو کوی چې څوک یو زم زم دې رااله را نو څوک یو تسبیح دې نو حج د قربانو عمل له حج شېری د قربانو عمل له نا مرګری وغه چوش شورا له حرم کنا سمره بس اس خنور سے نشته مه نا اوس بازار چې د حج الله قبول کی مزدیو کنه بس چټی نشوا اوس باور له جاره قبولی قبول کی غصب جوړ شي کنا اس ستړی شوی اے درسو نه دیو کل او ټول ټول کلو نه دیو کل اوس بازار چې قبول او منزوره کی ایو امي سره وړه د برت خبره کړه چوس وفات ته مو در کول او ما جمع ما روځ کې مو د شعر نه ته کله ما زیګره پوره او رسیدنه ما سپخینه پوره کوي ناغامي شری ویره کدا د الله د فارې دا غز ډیر لوی شې ده الله دې زموږ هر کار ته شاد فارقي د الله دې زلت وای د دوی هر کار د الله د فارو نو کېو زرغون تیمدی قبول کو بس مساله به حل شي اک ډیر صدې خو چې قبولي نکلو سبا جوړي ذَكَوْا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً بِشَكَرَ نِمْتُنَّ ذَنَّتُ جَنَّتَ دَاسْتَ شُدَّ فَر بَدَلَ ذا وَكَانَ شَيْئُكُمْ مَشْكُورًا أَوْ دِيكُ شِشْتَ شُ مَشْكُورًا مَقْبُولًا وَمَنْظُورًا نغور از چا منډی ثرلی چالا قابولی کی مسل حل شو اکډیرے منډی ثرلی دی والخ خالق او مالک قبولی کی نو یشبم تی جونشی وکانا ش یو مخکورا او کوشش او مهنستاسو مشکورا مقبول او منظور اننا نحنو ب شمونګ چېو نزلله عیکقرآ رالیګې مد حبي به په تاسوقرآانتنزيلا په لږ لګ رالیګلو سراب فس بر ل حکې ر کاوهبي به سبر کا د پاه د حکم د ولا تتبع منهم تابعدار مکود دی کافرون اسمند گنہگار او کفور یاد غتن شکر و صلی الله تعالی علی محمد العالم.